Újra a határon Koppal együtt eltökélt szándékunk volt, hogy az első adandó alkalommal visszatérünk Tibetbe. Meg voltunk győződve arról, hogy azok a kis hivatalnokok, akikkel eddig találkoztunk, nem voltak illetékesek ügyünkben dönteni. Úgy gondoltuk, el kell jutnunk Gartokba, Nyugat-Tibet fővárosába, hogy a kormányzónál eszközöljük ki a tibeti tartózkodási engedélyt. A nagy kereskedelmi úton mentünk le az első indiai faluig, Namgyáig. Nyugodtan időzhettünk ott, anélkül, hogy gyanút keltettünk volna, mivel Tibet felől jöttünk, és nem az indiai síkságról. Utazó amerikai katonáknak adtuk ki magunkat, friss készleteket vásároltunk, és a nyilvános pihenőházban aludtunk. Aztán csapatunk ketté vált. Ausnájter és Traipel a kereskedelmi úton ment lefelé a Suttledge mentén, Kop és én szamarainkat egy völgybe hajtottuk, amely északi irányban egy Tibetbe vezető hágóhoz vitt. Amint a térképeinkből tudtuk, először a lakott Spiti völgyön kellett végig mennünk. Nagyon örültem, hogy Kop hozzám csatlakozott, mert ügyes gyakorlatias ember és kész útitás volt. Vidámsága, humora ritkán hagyta el. Két napig a Spiti folyó mentén haladtunk fölfelé. Aztán egy másik völgyet követtünk, amely megítélésünk szerint a Himalája felé vezetett. Ez a vidék sajnos nem szerepelt a térképeinken. A helybeliektől megtudtuk, hogy a Sangsam nevű hídnál már át is léptük a határt. Ezen az útszakaszon jobbkész felül a Himalája láncának csaknem 7000 méter magas csúcsát a Rivó gyűlt láttuk. Azon ritka helyek egyikén léptünk tibeti földre, ahol az ország átnyúlik a Himalája gerincén. Felötlök bennünk a kérdés, ezúttal vajon milyen messzire jutunk el. A gyanútlan lakosságnak azt mondtuk, hogy zarándokok vagyunk, akik a szent hegyéhez vándorolnak. Az első tibeti települést Juriknak hívták, és mindössze két házból állt. A legközelebbi helyiség, dokó már lényegesen nagyobb volt. Több mint száz szerzetes találtunk itt akik a trásigángi kolostor építkezéshez szükséges jegenye fatörzsekért jöttek. Ez a legnagyobb kolostor kurubin tartományban van, és apátja egyben a legmagasabb rangú világi hivatalnok is. Ő is itt élt a szerzetesekkel együtt, és tartottunk tőle, hogy megint el kell hagynunk az országot. Kikérdezett bennünket, és mi azt mondtuk neki, hogy egy európai nagyúr felderítőiként jöttünk, és nála vannak a menetleveleink. Ő ezt úgy látszik elhitte, és mi megkönnyebbülten folytathattuk utunkat. Az 5700 méter magasan fekvő bübülán folytattuk utunkat, ahol igen szenvedtünk a ritka levegőtől. Útközben néhány butiával találkoztunk, akik szintén az ország belsejébe igyekeztek. Ezek kedves barátságos emberek voltak, még a tüzük mellé is meghívtak egy csésze vajas tejára. A közelükben vertünk tábort, és este jóízű, ízű, csalán spenótot hoztak át nekünk. Teljesen lakatlan vidéken haladtunk át, és nyolc napos utunk folyamán csak hébehóba találkoztunk egy-egy kis karavánnal. Az egyik ilyen találkozás különösen élénken maradt meg az emlékezetemben. Egy hosszú báránybőr bundába burkolózott, Tibetben szokásos módon coffot viselő nomád férfi, Fekete, jakszőr sátrához vezetett minket. Itt folyton nevetni látszó, vidám fiatal felesége fogadott bennünket. A sátorban számunkra kincsetérő dolgot fedeztünk fel, remek vadhúst. Potomáron készségesen eladta nekünk zsákmánya egy részét. Csak arra kért bennünket, hogy ne beszéljünk senkinek vadorzásairól, mert akkor megbüntetik. A buddhizmus tanai szerint ugyanis élőlényt megölni, legyen az ember vagy állat, nem szabad, ezért a vadászat tilos. Tibetben minden a dalai láma tulajdonát képezi, és előírásai mindenki számára törvény erővel bírnak. Örömömre szolgált, hogy ezzel az emberrel már egészen jól megértettem magam. Másnapra közös vadászatot beszéltünk meg, és otthonosan letelepettünk a fiatal házaspárnál. A nomád is felesége voltak az első vidám és barátságos tibetiek, akikkel találkoztunk, és ezért sokáig megmaradtak az emlékezetünkben. A vendégbarátság csúcspontjaként egy friss sörrel telt, fából készült edény is előkerült a sátor egyik sarkából. A zavaros tejszerű ital nem hasonlítható a mi sörünkhöz, de a hatása azért ugyanaz volt. Másnap reggel hármasban vadászni indultunk. A tibetinek egy özönvíz előtti elöltöltős puskája volt, zsebében ólomgolyókat, puskaport és gyújtó zsinort hozott magával. Amikor az első vadjúnyájat megláttuk, gyújtó zsinórját kovakővel körülményesen meggyújtotta. Roppant kíváncsiak lettünk, hogyan fog ez a múzeumi darab működni. Mennydörgésszerű robbanás hallatszott, és mire eloszlott a füst, közel távol egyetlen juhot sem lehetett látni. Hogy mégse térjünk haza teljesen üres kézzel, a hegyoldalban vad vadhagymát gyűjtöttünk, amely remekül illik a vadpecsenyéhez. Újdonsült barátunk felesége úgy látszik hozzászokott férje csekély vadász szerencséjéhez, mert mire megjöttünk, már készítette bédet az előző napokban elejtett vadból, és nagy buzgalommal foglalatoskodott a tűz körül. Néztük őt főzés közben, és meglehetősen elcsodálkoztunk, amikor hatalmas bárány bőrbundáját, amelyet középen egy parka öv tartott össze, minden szégyenkezés nélkül letolta a válláról. Az ormótlan bunda akadályozta a mozgásban, és most a legnagyobb nyugalommal tevékenykedett tovább felső felsőtesttel. Később is gyakran találkoztunk ugyanezzel a természetességgel, nem szívesen váltunk el ettől a barátságos házaspártól. Friss hússal, bőven ellátva, és kipihenten keltünk ismét útra. Útközben gyakran láttunk a távolban vadiakokat legelni. Elátván sajnos arra ösztönözte málhás szomorunkat, hogy önállósítsa magát. Egy széles patakonát elszökött tőlünk, és mielőtt elfogtuk volna, ledobta terhét. Végül is megfogtuk, de csomagjaink alaposan elásztak. Mielatt a túlsó parton még a holminkat szárítottuk, két alakot láttunk feltűnni. Az első szabályos lassú hegymászó lépteiről azonnal felismertük, Peter Abschneiter volt, aki egy teherhordóval jött felfelé az úton. Lehet, hogy egy ilyen találkozás e magányos tájon valószínűtlennek tűnik, de bizonyos völgyek és hágók már évszázadok óta használatosak, és mi a leggyakrabban járt utakat választottuk. Nagyon szívélyesen üdvözöltük egymást, és Auschneider elmesélte, mi történt elválásunk óta. Triple angolként lovagolt, nagy büszkén Indiába utolsó pénzéből. Auschneider beteg lett, és amikor megint erőre kapott, a mi útvonalunkat követte. A háború legfrissebb eseményeiről is hallott útközben, és mi mohón hallgattuk ezen a világtól elzárt helyen. Aufsneiter eleinte nem akart velünk gártokba jönni, mert meg volt győződve róla, hogy ott megint kifognak bennünket utasítani. Okosabbnak tartotta volna inkább egyenesen a közép-tibeti nomádokhoz eljutni. Végül azonban mégis együtt maradtunk, és Aufsneiter meg én ettől a naptól kezdve évekig nem is szakadtunk el egymástól. Tudtuk, hogy ha minden jól megy, körülbelül öt napra lesz szükségünk gártokig. Még egy magas hágót kellett legyőznünk, a bongrúlát. Táborozásaink ebben az időben igen keservesek voltak. Éjszakánként nagyon hideg volt, mivel több mint 5000 méter magasságban jártunk. Az úcsonán kisebb kalandokba is keveredtünk. Egyszer, amikor átgázoltunk egy folyón, és Koppa cipőjét nadrágjába csavarva a hóna alatt vitte, az egyik véletlenül a rohanó árba esett. Hiába vetette magát utána, a víz sodra már elvitte, és minden keresgélés eredménytelen maradt. Soha nem láttam kopot ennyire dühösnek. Haragudott az Istenre és a világra. Szertettem egy pár tibeti cipőre, amely kicsi volt ugyan, mert Ázsiában kisebbek az emberek, kopnak pedig sajnos még az enyémnél is nagyobb lába volt, így a ballábra való katonabakancsomat átadtam neki, én magam pedig félig tibeti, félig európai cipőben sántikáltam tovább. Máskor a vad küzdelmének látványa nyújtott érdekes élményt. Két csődőr harcolt a nőstény kiángok csordájában az előjogokért. Repültek a gyepdarabok, porzott a föld patáik alatt, annyira elmerültek pár hogy a nézőket észre sem vették. A két hágón való átkelés után most megint mögén került a himalája. Ezúttal igen szívesen váltam meg tőle, mert most végre melegebb tájakra értünk. Útunk éppen azon a tartományon vezetett át, ahol egy évvel később a német hegymászók egyik legnagyobbika, Ludwig Schmaderer vesztette életét. Amikor barátjával Pajdárral ugyanabból a táborból menekült, mint mi, és a nyomdokainkat akarta követni, itt aljas módon Orvul meggyilkolták. Pájdárnak sikerült elmenekülnie, őt időközben a Grosslockeren érte utol a hegyi halál. Ennek a vidéknek a lakossága sem Tibetre, sem Indiára nem jellemző. Fajilag erősen kevert, lámaisztikus szokások szerint él, de a kereskedelem által Indiához kötődik. Lefelé az Indus völgyében számtalan jakkaravánnal találkoztunk, melyek gyapjút vittek Indiába. Feltűnt nekünk, milyen rendkívül nagy és erőteljes állatok ezek. Hajcsáraik is jóvágású fiatal legények voltak, akik az áldász hideg ellenére mesztelen felsőtestel jártak. Mint a nők, a férfiak is befelé fordítva viselik a bundát bőrükön, és hogy jobban tudjanak mozogni, kibújnak a bunta ujjából. A hajcsárok kőparittyákkal tartják mozgásban, és akadályozzák a kitörésben jakjaikat. Nem voltak kíváncsiak ránk idegenekre, így bántatlanul mehettünk tovább. Öt napon át meneteltünk az Indus felső folyása mentén, hogy gártokba jussunk. Ez az út számomra feledhetetlen. Magasan az erdő határ fölött vándoroltunk, szeliden ívelt hegyláncokon át, de mégsem egy hangú tájon. A színek elbűvölték a tekintetet, és ritkán láttam ilyen harmonikusan egymásba olvadni a paletta minden árnyalatát. Az Indus tiszta vizei mellett sárgásfehér mezők terülnek el, Mellettük sarjad a tavasz zsenge zöldje, a hátteret pedig a hegység ragyogó fehér hócsúcsai adják. Amikor itt haladunk át, egy távoli zivatar varázslatos színeinek játékát csodálhattuk meg. Az első falu túl a Himaláján, Gang néhány ház egy várszerű vizes árokkal körülvet kolostor körül. Itt újra ellenségesen fogadott bennünket a lakosság. De ezen már nem csodálkoztunk, és nem is zavart bennünket különösebben. Ezúttal ugyanis éppen abban az évszakban érkeztünk, amikor indiai kereskedők özöllenek az országba, hogy felvásárolják a gyapjút, tőlük pedig minden nehézség nélkül tudtunk élelmet venni. Ausnájter hiába próbálta meg arany karkötőjét készpénzre váltani, ami lehetővé tette volna neki, hogy gártok érintése nélkül egyenesen Tibet belsejébe juthasson. Utunk alatt többször megállítottak bennünket jóvágású lovas tibetiek, hogy áruink után érdeklődjenek. Mivel szolgák nélkül felmálházott samarakkal utaztunk, kereskedőknek tartottak bennünket. Megállapítottuk, hogy minden tibeti, legyen a szegény vagy gazdag, született kereskedő, és a cserebere, az alkudozás nagy szenvedélyük. Két napal azelőtt, hogy gártokot elértük volna, dobogó szívvel közeledtünk, Kargünszához. Ez nyugat-tibet kormányzóinak a téli rezidenciája. És bár a karavánoktól megtudtuk, hogy ez idő szerint még nem működnek a hivatalok, mégis féltünk, hogy már itt elfognak bennünket. A godalmunk azonban alaptalannak bizonyult, mert a kicsi, de igen takaros hivatalépület még üresen állt. Időnként jakkaravánokhoz csatlakoztunk, melyek asszalt sárga barackot vittek tartományból Lászába. Ezek a szállítmányok hosszú hónapokig vannak úton, és Lászát közvetlenül egy nagy ünnep a tibeti újév előtt érik el. Ezt körülbelül 8 héttel a mi újévünk után ünneplik. A karavánokat lassai férfiak kísérték jó kardokkal és puskákkal felfegyverkezve. Ezek többnyire állami szállítmányok voltak, és a karavánvezetőknek olyan útleveleket adtak, amelyek lehetővé tették, hogy ingyen vehessenek igénybe málhás állatokat és hátas lovakat. Még gártok előtt összebarátkoztunk e tibetiek egyikével, és sóvárogva nézegettük értékes papírját a nagy, négyszögletes lászai pecséttel. E tekintélyes karavánok láttán tudatosul csak igazán bennünk saját nyomorúságos mi voltunk. A mi kis szamarunk gyakran túl lefeküdt, és ilyenkor még a verés sem használt. De az is megtörtént, hogy egyszerűen ledobott magáról mindent, és messzire eliramodott. Kevéssel gártok előtt egy tápláló estét töltöttünk egy meleg sátorban. Egy Lászába utazó társaság annyira föllelkesült kopkártya trükjein, hogy még egyszer látni akarta mutatványait, és meghívott minket a sátrába. Egy különböző karaván találkozások alatt Desideri atya alakja lebegett a szemem előtt, akinek több mint 200 évvel ezelőtt sikerült egy ilyen karavánnal lássáig eljutnia. Nekünk nem lesz ilyen könnyű dolgunk.